Оролета в одному з вікон будинку ковзнула вгору, і Тубас побачив Амелію, котра стояла там, скрестивши руки, і першими сліктями на підвіконня. Вона дивилася на нього з кімнати, яку вони ділили останні три ночі. Амелія зосталася всередині, аби потім сказати йому, як усе це виглядало по телевізору. Був тиждень подяки, уроки скасували. У середу вона полетіла до Юджина, виняйнула машину і приїхала аж сюди, щоб побути з ним. Персонал готелю, який досі ще не мав гадки про те, що має трапитись, подавав їм традиційну вечерю з індичкою у пообіддя четверга. Науковці, політики, військові, котрі прибули сюди з усіх куточків землі, обговорити кінець світу, намагалися вбачати у святі хоч якусь радість. Насправді Дубас до певної міри був удячний. Він дякував, що Амелія приїхала до нього. Він дякував, що вона з'явилася в його житті саме тоді, коли йому найбільше потрібно було мати когось поруч себе. У день соми, коли він зустрів Амелію і миттю в неї втискався, він почувався ідіотом. Усе гадав, що ж відбувається у нього в голові, якщо вже він так реагує. Але вона у вельми коректній, навіть трошки відстороненій манері вчительки початкових класів, дала зрозуміти, що його інтерес заємний. Школа, в якій вона вчителювала, розміщувалась менш ніж за милю від кампусу Калтеху, тож вони зустрічалися після її занять аби перекусити. Тоді вона йшла додому оцінювати учнівські роботи, а він повертався в офіс, де перевіряв і перепровіряв розрахунки про експоненту і біле небо. Розрив між радощами нового закохання і все більшою тривогою через грядучу катастрофу був чи не занадто сильний для його розуму. Щоранку він прокидався і насолоджувався кількома першими миттєвостями після пробудження, аж поки розум не перемикався безконтрольно то на одну тему, то на іншу. Повернувшись із Кем Девіда, він провів телефонну конференцію, впродовж якої пояснив ситуацію команді Міжнародної космічної станції. Відтак, Амелія запитала, що його тривожить, і він усе їй розповів. Тієї ночі вони вперше спали поруч. Проте вони отак спали поруч чотири рази, перш ніж Дубас виявив, що іще здатен займатися сексом. Заважав аж ніяк не жах перед катастрофою. Катастрофи можуть збуджувати. Найкращий секс у його житті? траплявся дорогою на похорони людей, яких він любив, що його справді гнітило і робило імпотентом, то це стрес і розгубленість від того, що в розмові доводилося зважувати кожну думку і кожне слово. Проблема було вирішено. Тепер усі знали. Клеренс підлив масло у вогонь своєї заяви, пустившись у підбадьорливу розповідь про те, як юнак і юнка, які піднесуться в безпечні висоти хмарного ковчега, збудують у космосі нову цивілізацію, і заселять її генетичним спадком усього людства. Туди полетить заморожена сперма, яйцеклітини та ембріони, тож навіть позасталі на Землі люди, ті, кому судилося померти, зможуть утішатися надією, що їхні нащадки одного дня виростуть на орбітальних космічних колоніях, зберігши зв'язок зі своїми загиблими пращурами завдяки оцифрованим листам, світлинам та відеокліпам. Особисто Добасові ця частина промови здавалася п'ятим колосом у возі, ставленим туди лише, аби підтримувати кволий вогник надії. Проте він також розумів, що ця промова – це, мабуть, найважливіше з усього, що буде сказано сьогодні. Решта інформації, яку вони доносили до людей, була невимовно похмурою, надто страшною, щоб просто прийняти її. Новинарів, які передавали це оголошення, змусили погодитись на нерозголошення і минулого дня коротко проконсультували на тему виступу, просто щоб дати їм нагоду, оговтатись від емоційного потрясіння, аби вони змогли проводити повносправну трансляцію. У цьому оголошенні мусили бути якісь затравки, з які хотіли б учепитися люди. Цей лагідний старенький професор із Кембриджа, вимочений раком, який звертався до широкого загалу пасажами з Біблії короля Якова про новий світ у небесах, що його заселять діти померлих, пошановуючи джейпеги і джифи своїх предків, говорив найпідбадьорливіші речі з усіх, які можна буде сьогодні почути. Він повинен був це впарити, і він свою роботу зробив. Тепер Дубас разом з усіма іншими науковцями, котрі керували проєкт побудови хмарного ковчега, а з ними і провідні військові політики та бізнесмени, повинні були дотримуватися цієї лінії. Мойра Крев, пост Клеренса і мері Булінські тримали його по-під руки і допомогли спуститися до краю кратера, де кілька вкрай приголомшених журналістів зійшлися на прес-конференцію. Проте загалом над усією локацією висіла мертва тиша. Жодної типової післябрифінгової балаканини. Представники більшості мереж негайно вирушили назад до своїх центральних офісів. Дубас знову глянув на вікно. Амелія заклала волосся за вухо і відвернулася. Він повертався до готелю, а його ноги геть закостеніли від холоду. Він думав про заморожену сперму і яйцеклітини. Скільки вони проіснують? Відомо, що такі клітини можна розморожувати і використовувати для зачаття нормальних дітей після 20 років їхнього перебування в холодильнику. Космічне випромінювання може все ускладнити. Єдиний промінь, проходячи крізь людське тіло, може ушкодити кілька клітин, але людські тіла мають їх удосталь про запас той самий промінь, влучивши в одноклітинний сперматозоїд чи яйцеклітину, просто їх знищить. Проте найбільша притичина полягала ось у чому. Кожен чоловік на планеті міг еякулювати в тестову пробірку. Кожна жінка могла пройти куди складніший процес виділення яйцеклітини. Ембріони можна було збирати і заморожувати хоч би й мільйонами. Але від цього не буде ні крихти користі, якщо не буде здорових молодих жінок, згодних прийняти ці ембріони до своїх утроб і 9 місяців їх виношувати. З часом популяція зросте. Нове покоління, якщо міркувати безсторонньо, робочих маток, Вийде на старт років через 14-15. Друге покоління буде доступне через 30 років. Але доти у більшості заморожених препаратів, що на них земляни покладатимуть свої надії, закінчиться термін експлуатації. Більшість на хмарному ковчезі складатимуть жінки. На те були інші причини, окрім потреби продукувати більше дітей. Дослідження впливів на людину довготермінового польоту вказували, що жінки зазнають менше ушкоджень від космічної радіації, і ніж чоловіки. Вони загалом менші, їм треба менше простору, менше їжі, менше повітря. Соціологічні дослідження наполягали на тому, що замкнені в обмеженому просторі на тривалий час жінки ладнають краще, ніж чоловіки. Це твердження було контроверсійним, оскільки зачіпало делікатні теми з дискусії «Природа проти виховання» і не існувало єдності з приводу того, гендерна ідентичність чи гендерна програма є основним соціальним конструктом. Але якщо проковтнути ідею, згідно з якою хлопчики в Дарвінійський відбір запрограмував гасати на привіллі і тицяти списами у диких тварин, а з цим більш-менш міг погодитися будь-хто, кому доводилось виховувати хлопця, то і справді нелегко було уявити, як великий гурт чоловіків проведе усе своє життя в тісних бляшанках. Система таборів, у яких молодь підібрана у покликанні лотів, повинна буде тренуватися, Стане для хлопців пасткою для тарганів. Юнаки до них увійдуть, але назад не вийдуть, окрім кількох щасливих винятків. Отак він кілька хвилин брів собі замислено до готелю, насторожений якимось притлумленим відчуттям, що повинен щось зробити. Поговорити зі Зміт. Так, це воно. За нормальних обставин об'єктиви телекамери так були б спрямовані на нього, і за нормальних обставин він намагався би від них вислизнути, але не сьогодні. Сьогодні він хотів просто стояти і говорити. Бути доком Дюба для мільярдів людей там, у краю телебачення. Але ніхто до нього не йшов. Диктори усіх країн вдивлялись у свої телесуфлери, чітко артикулюючи заготовлені оголошення. Дрібніші журналісти, технічні блогери і науковці фрілансери дописували свої звіти. Дубас помітив знайомого та вістока Прауза у кутку паркувального майданчика. Той поставив планшет на штатив, навів на себе камеру, причепив до на петличку і зараз начитував щось схоже на вступний стендап-відеоблогу, мабуть, для вебсайту журналу Т'Юринг, у якому працював ось уже стільки літ. Добас був із ним знайомий уже років за 20. Виглядав він жахливо. Тав з'явився до них цього ранку. У нього не було акредитації, він не надсилав контактів для попереднього зв'язку, тож усе це стало для нього новиною. Добас іще ввечері кілька разів намагався до нього достукатися, через Твіттер та Фейсбук, хотів його підбадьорити, аби це оголошення не настільки його приголомшило, але ТАВ не відповідав. Не виглядало на те, що зараз найкраща мить для імпровізованого інтерв'ю з ТАВом, тож Дубас прикинувся, що просто його не помітив. Він показав свою акредитацію хлопцям із контррозвідки, котрі стояли на вході до пансіону. Однак це був суто вияв увічливості. Вони добре знали, хто він є, і вже відчинили йому двері. Доба спроминув ліфти і почав підійматися до кімнати з хіцями, щоб розігнати кров у закостенілих кінцівках. Амелія залишила двері відчиненими. Він повісив табличку «Не турбувати» і, замкнувши за собою двері, важко впав у крісло. Вона досі була у вікні. Притилившись до стіни, сиділа на широкому дерев'яному підвіконні. Ця частина пансіону виходила на затінену сторону схилу, але світло, що потрапляло до кімнати, все ж освітлювало її лице, викриваючи перші натяки на рисочки під очима та в кутиках рота. Вона була гондорасо-американкою в другому поколінні. Такий от заплутаний африко-індіано-іспанський меланж. Великі очі, хвилясте волосся, сторожка тендітна, проте з надзвичайно легким характером, необхідним кожному вчителю. За поточних обставин це також була чудова риса. «Ну то все закінчилось», – сказала вона. «У тебе, мабуть, гора із плечей ссунулася». Маю дати ще десять інтерв'ю за наступні два дні, – мовив він, – пояснити всі, чому і отже. Але твоя правда. Порівняно з екстреними новинами, це не складно. Проста математика. Проста математика. А після цього? – запитала вона. Маєш на увазі після цих декількох днів? Так, що тоді? Насправді я ще про це не думав, – визнав він. Але треба і далі збирати дані, уточнювати прогнози, що… Краще будемо знати про те, коли має початись період білого неба, то легше нам буде працювати з розкладом запусків та всім іншим». «Із покликанням лутів?» – поцікавилася вона. «І з цим теж. Ти полетиш, правда ж, Дюба? Вона ніколи не називала його на прізвисько. «Перепрошую. Її лицем промайнуло роздратування, вельми незвично. Проте вона глянула йому в обличчя і нараз повеселіла. «Та ти ж не знаєш». «Чого не знаю, Амелія?» «Очевидно, ти летиш. Куди, лечу? На хмарний ковчег. Ти їм будеш потрібен. Ти один з небагатьох, від кого там на горі може бути користь, хто насправді може підняти їхні шанси на виживання, бути лідером». Він ісправді про це не думав, аж поки вона не сказала, а тоді збагнув, що це наймовірніша правда. О Ісусе Христе, – мовив він, – мені здається, я б краще зустрів кінець тут і з тобою. Я оце думав, що ми могли б сюди приїхати». Отаборитися на кручі та спостерігати за всім. Це ж буде найдивовижніша річ, яку можна побачити. Оце то гаряче побачення, сказала Амелія. Ні. Гадаю, що я цілий день проведу з ріднею. Можливо, ми доти поріднемося. На мішках під її очима заблищали сльози, і вона втерла їх пальцем. Це, мабуть, найдивніша пропозиція руки й серця з усіх, сказала Амелія. Тільки справа в тому дюбуа, що мій чоловік у цей час буде на роботі. А я у Каліфорнії. Я можу вигадати спосіб. Вона похитала головою. Та вони ніколи і ні за що не дозволять 35-річній учительці піднятися на хмарний ковчег. Він знав, що вона має рацію. Проте заморожений ембріон – це схоже на можливість. Це таки справді найдивніша пропозиція з усіх, сказав Дубас. У дивні часи живемо. Знаєш, у мене оволяція. Я завжди відчуваю. Більше жодних презервативів тигри. Отак і сталося що всього через півгодини після того, як Док Дюбуа з притаманним йому скептицизмом інтелектуала вислухав заспокійливу промову Клеренса Кравча і подумки розібрав її на логічні деталі, довівши самому собі, що це просто заспокійлива байка для мільярдів, яким уже ні на що сподіватися, такий собі спосіб зайняти їх сексом на ті два роки, які залишилися, він сам опинився в руках Амелії, а вона в його, і у двох вони намагалися зачати ембріон, який – Доку належало забрати із собою в космос і там імплантувати в утробу якоїсь поки невідомої жінки. Кінчаючи, він уже думав про відео, яке йому варто буде зробити, щоб навчити їхню дитину рахувати. Коли транслювали оголошення із Крейтер Лейк, Діна неабияк зраділа, що перебуває за межами планети. Вона сиділа собі у майстерні, дивлячись із вікна повзнерівний чорний силует Амальтеї на сяйливий блакитний серпик землі унизу. Вона знала, коли має початися оголошення, і скільки часу воно орієнтовно триватиме. Вона вирішила не дивитися відео. і Її дуже дивувало, що ззовні земля взагалі ніяк не змінилась. А там у незусі мільярдів людей слухали найгірші новини, які тільки можна було уявити. Усі вони зазнавали колективної емоційної травми, якої ще не знало людство. Поліцію та військових стягнули до місць великого скупчення громадян для підтримання порядку, щоб це не означало. Але земля виглядала так само. І радіо запищало. Вона глянула вниз, змахуючи сльози, і побачила Аляску, обриси якої, повторюючи вигин земної кулі, зникали далеко на півночі. Ми пишаємося тим, що ти там. Вона впізнала руку свого батька, його особистий стиль набору азбуки Морзе, так само легко, як і його запах чи голос. Відповіла. Я б хотіла знову тебе побачити. Тітка Беверлі вже заповзялась садити картоплю. Це буде добре. Вона заплакала. QSL – надіслав він. І мовою Q-коду це зараз означало «Ти ще тут?» Вона відіслала QSL у відповідь «Це означало так». Вона знала, що Q-коди створювалися для того, аби підвищити продуктивність комунікації, проте зараз багнула, що вони можуть слугувати ще й іншій меті. З їхньою допомогою можна було передати дещо цю корисної інформації, навіть тоді, коли важко було спромогтися на слова. Тобі треба вертатися до роботи, мала. А тобі треба припинити гратися з ключем і допомогти Бев. Люблю тебе. К'юарті. К'юарті. Мене й досі дивує, що ти це можеш розуміти. Вона озирнулась і побачила Ріса Ейткена, який балансував у шлюзі, що з'єднував її майстерню з Комодор чи просто Комодом, космічним модулем додаткових ресурсів, великим циліндричним елементом, який поєднував передній кінець міксі за Мальтею. Уздовж боків комоду розташовувалося кілька причальних портів, до яких можна було приєднувати нові модулі. Через різноманітні затримки та урізання бюджету в даний час лише один із цих портів був насправді активний, і саме у його проході ріс зараз витав у невагомості. Під пахува він тримав загорнутий у покривало пакунок. Вона шморгнула носом, раптом збагнувши, що зараз виглядає не найкраще. «Ти вже давно тут?» Не дуже. Вона повернулася до нього спиною, вхопила рушничок і насухо витерла очі та ніс. Ріс вирішив заповнити цю паузу невимушеним монологом. Я більше не міг стояти і слухати те оголошення, тож спробував зайнятися чимось корисним. Відкрив дещо неймовірне. Вода тяжіє вниз. Ну добре, це я, власне, вже знав. Отероїд є відділення, воно під настилом, де збирається конденсат, елемент системи забезпечення. Те, за чим я, власне, стежу. Тож я тобі дещо приніс. Закінчив він. Діна повернулась і глянула на згорток, який він тримав під пахвою. Букет-троянд? Може, наступного тижня. А поки що. Іріс дістав пакунок. Вона його взяла. Як і все тут, пакунок, звісно, був невагомий. Проте з інерції було зрозуміло, що всередині щось є. Діна вхопила обгортку і почала сурхітливий скрипучий звук, а всередині побачила ще один шар металізованої плівки майлар, яку на всій міксі використовували для термоізоляції. Те, що лежало всередині, було грудкувате і неправильної форми, і холодне. Вона зняла майлар і поклала собі на руку шмат криги. Він був овальний і мав форму лінзи. Замерзла калюжа. Досконало, сказала вона. Зі шматочки криги відтанули кілька краплин води і заблискотіли маленькими діамантами у промені світла, що пробивався крізь її маленьке вікно. Вона підхопила їх на той рушничок, яким допіру втирала лице. Але спершу Буквально мить вона встигла помилуватися тим, як вони заломлюють світло. Наче маленька галактика з нових зірок. Ти щось казала про таємниче послання Шона Пробста. Усі його послання таємничі, сказала вона, навіть якщо їх розшифрувати. Шон Пробст був її босом, засновником і гендиректором Арджуна Експедішнс. Ну, ну там же точно щось про Кригу, не здавався Ріс. Чекай, давай покладемо Кригу в шлюз? поки вона ще більше не розтанула. Добре. Ріс пересунувся в дальній кінець майстерні, де у згин стіни було вмонтовано круглий люк, близько пів метра в діаметрі. Тут повсюди великі вогники. То їх просто відкривати? Ага. Він повернув важель, який запускав стопорний механізм, а тоді розчинив люк, що виходив до невеличкого контейнера. Це і був повітряний шлюз, яким Діна користувалася, коли їй потрібно було забрати одного зі своїх роботів на тих огляд, або перекинути їх назад на Амальтею. Призначені для людей повітряні шлюзи були чималі. Вони мали вміщувати приблизно одну особу в громісткому скафандрі. А ще вони були вельми складні та дорогі, частково через правила техніки безпеки, а частково тому, що це була державна розробка. Цей же навпаки, за якихось кілька тижнів розробила маленька компанія Зарджуна Expeditions, і призначався він для дрібного обладнання. Грубо кажучи, розміром цей шлюз був приблизно як сміттєва каністра. Внутрішній простір треба було економити, то шлюз витикався з борту модуля, наче здоровений, обтятий пожежний гідрант. На його дальньому кінці містився напівсферичний люк, який Діна могла відчиняти і зачиняти за допомогою системи важелів та штовхачів, наче взятих зі сторінок романів Жуля Верна. Утомить, звісно, люк було зачинено, а шлюз заповнено охолодженим у космосі повітрям. Адже сонце із цього боку вийшло щойно кілька хвилин тому. Діна делікатно штовхнула шматочок криги, і той поплив через усю майстерню до Ріса. «Пас на хід!» – гукнув він, ловлячи крижинку. «Що?» Регбі – «Регбі!» – пояснив він, кладучи крижинку до шлюзу. «У тебе є краб або що, щоб його потім забрати». «Та знайдеться», – сказала вона. «Хай поки що побуде там». «Добре». Він зачинив і загарметизував внутрішні двері. Тоді озирнувся і глянув на Діну, а вона на нього. Кілька секунд, вони, мовби просто оцінювали одне одного. Тож у певному місці Тороїда вода конденсується і збирається калюжами, сказала Діна. А дістатися туди можна, припіднявши на стил? Так. І та вода замерзає. Ну, загалом кажучи, ні. Можливо, трошки допоміг їй замерзнути, побавившись із системами клімат-контролю. А. просто хотів зберегти енергію. Діна висіла в невагомості на протилежному кінці модуля, біля люка, який поєднував сам модуль із комодом. Вона роззернулася, переконуючи, що вони тут самі. Дехто, як вона знала, сидів у туроді на нараді, а в декого був запланований вихід у відкритий космос. «Отож, технічно, – почала вона. – Технічно це неправильно, – закінчив він. Діна захоплювалася такою усвідомленою прямотою. – Це неправильно, тому що коли ти відчиниш зовнішній люк, і віддаси цей уламок льоду напутало своїм роботам у відкритий космос, він сублімує. Сублімація – це, власне, те саме випаровування, тільки що без стадії рідини. Цим словом позначають процес, коли тверде тіло, поміщене у вакуум, поступово перетворюється на пару та зникає. І Крига сублімувала дуже і дуже швидко, якщо в середовищі не підтримувався екстремальний холод. Тож на міксі поменшає води, сказала Діна, а тут це рідкісний та цінний ресурс. і не забракне», – безтурботно сказав Ріс. «Ми ж не в кам'яному віці. Тепер, коли ті хлопці зробили своє оголошення, сюди летітимуть цілі грона ракет. І попри те, що он хоче, щоб я тут займалася проектами для Арджуна Експедішнс. Комерційними справами. Особистими. А цю воду? Діно! Що? Забий на це, Люба!» Далі була тривала пауза, яку обірвало гучне зітхання Діни. «Добре». Ріс мав рацію. Усе було інакше. Добре, то чого він хоче? І як цього стосується Крига? Нарешті її роздратування поступилося перед його зацікавленістю. Можливо, він міг допомогти. Вона повернула голову до вікна і кивнула на знайоме громадя Амальтеї всього за кілька метрів від себе. Ось моя кар'єра. Кар'єра цілої моєї родини, сказала вона. Робота з мінералами, твердими породами, рудами металів. Усі роботи спроєктовані для того, аби пересуватися величезним шматком заліза. Вони тримаються за допомогою магнітів. Їхні інструменти – це плазмові дуги і абразивні диски. А Шон зараз каже мені забути про всі ці розробки. Він каже, що майбутнє за кригою. Він хоче чути лише про неї, і хоче, щоб я працювала тільки з нею. На землі її вдосталь, – зауважив Ріс. От тільки вона не вважається мінералом. Вона кивнула. На таку дрібницю можна й не зважати. А що твої колеги на землі? Також займаються кригою. Висновуючи з електронного листування, ця директива поширюється на всю компанію, – сказала Діна. Вони скуповують кригу в промислових масштабах, складають просто на підлогу лабораторій, заморожують цілу будівлю. На щастя, всіяти зараз зима, тож їм достатньо лише опустити температуру на декілька градусів. Тепер усі купують термобілизну відреї, щоб могти працювати в холодильнику. І як воно – працювати на місці Рафріза? Я було думала про пінгвіна», – сказала Діна, от тільки люди в Сетлі не ходять з парасульками. Наскільки я пам'ятаю, ціліндрів вони теж не носять ні, це точно сценарій містера Фріза. Хай там як, сказала Діна. А серед вчорашніх вітамінок таких штук було небагато. Вона відкрила контейнер для приладдя, що стояв біля її робочого місця, і дістала звідти торбину, зроблену з сірого металізованого пластику, який використовували для захисту чутливої електроніки. Від статичної електрики. До неї була причеплена візитівка НАСА. Добре мати друзів, які високо сидять, зауважив Ріс. І він помітив ім'я на картці. Скотт Спаркіс Пелдінг, адміністратор НАСА. Діна усміхнулася або Низько, враховуючи обставини. Це був несмішний жарт. Ріс не відповів. Діна відчула, як до її лиця приливає тепло. Не через невдалу спробу пожартувати звичайний захисний механізм. Скот кілька тижнів тому сказав, що не підставить мене, що прикриє мені спину. І що ж це означає? Що роботи й далі працюватимуть, що в мене буде робота. Я йому не повірила, але він, мабуть, говорив із Шоном Пробстом, бо Шон переправив це з парки через Федекс буквально кілька днів тому, а зараз вони вже тут. Вона відкрила застіпку, засунула всередину великий та вказівний пальці і витягла звідти пристрій розміром приблизно з рисового зерня. Звіддалік пристрій був схожий на фотопанель, звичайну кремніву пластинку, але з кількома невеличкими зовнішніми придатками. І що це за весюльки на ній? зацікавився Ріс. Система пересування. Ноги? Так, на цього ноги? В інших невеличкі гусениці, обертові циліндри або каталашки. Каталашки? Це технічний термін? Шахтарський. Спосіб пересування обладнання поверхнею. Я тобі пізніше покажу. Тож, почав ріс. Здається, на порядку денному в тебе визначення можливих способів пересування роботів поверхнею криги, щоб якомога менше з них йшли гуляти та губилися. Так, схоже на те, що всі вони більш-менш задовільно працювали на Землі, в Сіетлі. Мені належить оцінити їхню діяльність у космосі. Ну і що ж, сказав Ріс, бачиш, як добре, що... Що, в мене є особистий кусень люду? Так, дякую за нього. І він тим дорожчий, що принесений сюди контрабандою, хіба ні? Із позірним здивуванням запитав він. Подвійний сенс був більш ніж очевидним. «Це не так романтично, як букет троянд», – підіграла вона. «І все ж», – зауважив він, – «що зрештою чоловік намагається висловити букетом троянд? Лише те, що він думає про тебе. Невдовзі після приїзду на міксі Діна облаштувала собі завісу, якою могла затуляти вхідний люк своєї майстерні. Нічого особливого, просте покривало, а проте воно закривало її від сторонніх очей. Коли їй хотілося покуняти на робочому місці, чи давало іншим зрозуміти, що її зараз не треба турбувати, принаймні не постукавши. Тож зараз вона потяглась до проходу і затулила його завісою. Тоді повернулась назад до ліса, в погляді якого сяїла щирість і готовність. «Як там твоя космічна хвороба?» – запитала вона. «Ти наче трохи посвіжив. Як огірочок. Усі тілесні рідини під моїм цілковитим контролем». А це вже мені вирішувати. Російське вторгнення розпочалося тижнем пізніше, цілою низкою кораблів, і це зюрмище на орбіті спричинило те, що у НАСА називали непевними результатами, а Роскосмос визначав як прийнятний рівень смертності. Звіддалік здавалося, що Міксі майже цілком складається із сонячних панелей. Структурно ці панелі для станції були практично тим самим, чим справжні крила для пташиного тіла, тобто у них мала бути максимальна площа поверхні при мінімальній вазі. Більшість маси потужності та обчислювального обладнання припадало на тіло – скупчення циліндричних модулів, які розташовувались між двома крилами, яке було порівняно невелике. Під багатьма кутами його взагалі не було видно. Єдиними відсіками, достатньо великими і помітними звіддалік, були ті, які з'явилися тільки за останні кілька років а Мальтея – з одного кінця та Тороїд – з іншого. Сонячні панелі, так само як інші дещо схожі на них конструкції, призначені для відведення в космос надлишкового тепла, отримували купно об'єднані фермові конструкції. Слово «ферма» на жаргоні інженерів-проєктувальників загалом означало щось схоже на радіовежу або сталевий місток, мережу опор, поєднаних між собою за принципом решітки, що забезпечувало максимальну міцність та мінімальну вагу. У деяких частинах міксі ці опори було видно, проте зазвичай вони ховалися за панелями, які здавалися значно міцнішими, ніж були насправді. За панелями розміщувались невідомі плетива кабелів, ізоляцій, батарей, сенсорів та механізмів, які могли блокувати чи розвертати самі панелі. Якщо не зважати на буквально кілька винятків, жодна з об'єднаних фермових конструкцій не була герметична. Там не було повітря, і вони не були простосовані для того, щоб у них перебували люди. Справа була достото, як і з механічними роботами, на даху хмарочосів, де люди бувають хіба що зрідка. Астронавти виходили у відкритий космос біля ферм лише для того, аби вовтузитись з кабелями або лагодити прилади, які чомусь відмовляли. Проте більшість членів екіпажу Міксі проводили цілі свої місії всередині куди меншого скупчення циліндрів, з яких складалося тіло станції. Тепер це повинно було змінитися. Сама Міксі більше не могла розширюватися. Питання вже полягало не в тому, аби пристикувати нові циліндри чи додати ще один тороїд. Після певної межі просто неможливо ще більше оскладнювати і без того складну структуру. Електрика потрібна буквально для всього. Коли використовується електрика, виділяється надлишкове тепло. Надлишкове тепло накопичуватиметься всередині станції, поки зрештою не підсмажить мешканців. Якщо тільки його не збере Охолоджувальна система і через мережу труб не відведе до радіаторів, які зможуть випромінювати це тепло у космос у вигляді інфрачервоних променів. Накопичення більшої кількості людей та систем у центральному тілі космічної станції неодмінно означатиме більше сонячних панелей, більше радіаторів, більше проводки та ізоляції, які мають все це з'єднувати. І це навіть не беручи до уваги людського фактору як забезпечити мешканців станції їжею, водою і чистим, придатним для дихання повітрям, як організувати переробку двокосу вуглецю та відходів. Тож, чудово розуміючи це, московський траст, що стояв за створенням хмарного ковчега, спеціально створена робоча група ветеранів Державного космічного агентства та приватних підприємців, чия діяльність була пов'язана з космосом, наполіг на єдиній стратегії, яка потенційно могла спрацювати децентралізація та розосередження. Кожен човник, саме так називали кораблі, з яких мала складатися конструкція, мав би бути достатньо маленьким, аби його можна було вивести на орбіту за допомогою єдиної ракети з великою вантажопідйомністю. Енергію забезпечуватиме невеличкий простий ядерний реактор, настільки заправлений радіоактивними ізотопами, що вони самі виділятимуть тепло, продукуючи електроенергію кілька десятків років. У Радянському Союзі такі реактори використовувалися для живлення ізольованих маяків, але навіть і в подібних дослідницьких проєктах вони функціонували вже не одне десятиліття. Кожен човник призначатиметься для проживання невеликої групи людей. Змінювався дизайн човника, а з ним і планована кількість мешканців, але число завжди залишалося в межах 5-12 чоловік. Багато що залежало від того, наскільки швидко, Вдасться налагодити масове виробництво надувних елементів. Вони могли забезпечити значно більше простору, хоч людям фактично доводилося поселитися в надувних кульках і товстими стінками. Проте виготовлення надувних куль, здатних необмежено витримувати атмосферний тиск, а заразом сонячну радіацію, перепади температур і мікрометеороїди, було не найлегшим проєктом. Само собою зрозуміло, що у далекій перспективі хмарний ковчег, як суцільна структура, Повинен сам себе забезпечувати продовольством. Вода підлягала повторній переробці. Двоокис вуглецю, який видихатимуть люди, планувалося використовувати для вирощування рослин, які мали б виробляти необхідні для дихання кисень та придатні для вживання в їжу продукти. Усе це десятиліттями лягало в основу сюжетів науково-фантастичних книжок та експериментів. Свого часу в цих експериментах науковці отримали вельми неоднозначні результати. А зараз на них зверталися більше і більше уваги люди, які зналися на цьому, куди краще Діну. А проте вона постановила собі, що повинна звикнути до низькокалорійної вегетаріанської дієти та спорадичних нестач кисню. Ізольовані човники не зможуть довго існувати самі собою. Неважливо, наскільки досконалими будуть їхні внутрішні екосистеми. Усе піде не так. Люди похворіють, припаси продовольства закінчаться, а мешканці просто збожеволюють, від необхідності перебувати в постійній ізоляції з одними й тими ж кількома особами. Дизайн човників, як і цілої системи хмарного ковчега, постійно змінювався, сьогодні його планування зробили повністю розосередженим, а це означало, що в остаточному плануванні там не буде основного депо міксі, а будь-який обмін матеріалами та людськими ресурсами відбуватиметься через узгоджене стикування, тобто екіпаж двох човників повинен буде за домовленістю зійтися і на деякий час з'єднати кораблі ніз до носа, щоби можна було передати одне одному їжу, воду, вітамінки або людей. Планувалося, що всі стосунки на Ковчезі будуть ринково зумовлені, без жодного централізованого керівництва чи механізмів контролю. Наступного дня приймуть нову постанову, згідно з якою загальну координацію здійснюватиме координаційний центр на Міксі. Космічна станція стане також центральним депо, для складування і розподілу всіх можливих припасів. Тороїд, чи пак тороїди, бо ж різ мав сконструювати другий, будуть відведені для відпочинку та поновлення сил. Мешканці човників, які від життя у тісних бляшанках неодмінно почуватимуться, наче миші в кліці, і страждатимуть від втрати щільності кісткових тканин внаслідок постійного перебування в умовах мікрогравітації, підлягатимуть ротації на міксі, де зможуть деякий час відпочивати. Схеми, що їх пропонували конструктори, яких почали називати дінозайві, стрибали місцями двома крайнощами, наче м'ячик у пінг-понзі, і тим зраджували існування принаймні двох фракцій. Процентралізована фракція вказувала на небезпеки тривалого перебування у невагомості як підставу для ротації людей на туроїді. Децентралізатори через кілька днів зробили чернетку так званої «болосистеми», у якій пара човників мала поєднуватися тросом, і, обертаючись навколо спільного центру мас, створювати на борту кожного з штучну гравітацію, значно сильнішу та надійнішу, ніж на туроїді. Через кілька днів централізатори опублікували анімовану симуляцію того, що трапиться, якщо дві болопари зіткнуться тросами і ті переплетуться. Було одночасно смішно і буфонадно страшно. Насправді, найближчим часом це не важило, Бо навіть історично прискореними темпами потрібно було не один і не два тижні, аби спроєктувати і виготовити навіть один човник. Ще більше часу потрібно для збільшення обсягів виробництва велетенських вантажопідйомних ракет, які були потрібні для запуску кораблів у космос, а на Міксі тим часом приймали збірну солянку вже наявних космічних кораблів, головно капсул Союз, що їх посилали в космос за допомогою вже наявних ракет. На них полетіли піонери, що їх завданням. Було створювати нові виходи на об'єднаних фермових конструкціях міксі, для одночасного швартування багатьох човників, для складування матеріалів і, звісно, для забезпечення всіх цих конструкцій. Піонери проводили більшість часу в скафандрах, здійснюючи ПСР, роботи за межами корабля, тобто виходи у відкритий космос. Казали, що планується запуск близько сотні піонерів. Наразі вони ще тренувалися, поки для кожного з них у шаленому поспіху виготовляли скафандри. Проте Міксі у своїй поточній формі навіть приблизно не могла прийняти сотні новоприбулих. У них не було достатньої кількості стикувальних вузлів, аби приєднати увесь транспорт, яким ті повинні були прилетіти. Тож, аби прийняти піонерів, які мали прибувати за кілька тижнів, конструктори вирядили скаутів. Майбутні скаути мусили бути наділені неймовірною фізичною витривалістю, цілковитою зневагою до смертельної небезпеки, та базовими знаннями про поведінку в скафандрі. Усі вони були росіянами. Але для них на космічній станції не вистачало місця. Власне, якщо бути зовсім точним, фізично місце для них знайшлося би. Не вистачало потужності систем життєзабезпечення. Кількість очисників повітря була розрахована саме на поточну кількість членів екіпажу. На всій станції налічувалося всього три туалети, з них одному вже 20 років. Більшість часу скаути мали провести у скафандрах. І недарма, як виявилося, вони цілими днями працювали до замори. 16 годин у скафандрі – це 16 годин, упродовж яких скаути не були тягарем для систем міксі. На момент зеро у всьому відомому Всесвіті придатних для використання скафандрів було щось близько десятка. Звідтоді обсяги виробництва суттєво зросли, але вони все ще залишалися рідкістю. найпоширеніший різновид Орлан який використовували росіяни, міг працювати автономно хіба кілька годин. Але цього насправді було досить, бо ж будь-яка нормальна людина за цей час ущент виснажувалась. Далі в рух йшли внутрішні резерви. Тож більшість часу скаути працювали на апаратурних кабелях. Їхні скафандри кріпилися до зовнішніх систем життєзабезпечення за допомогою цілої в'язки трубок та кабелів, які забезпечували подачу повітря і електроенергії, а також слугували для відведення вуглекислого газу та надлишкового тепла. На ті кілька годин, коли вони могли відпочити, скаути потребували місце для себе і для своїх скафандрів, які вони нарешті могли зняти. Хто б там не верховодив балом у Роскосмосі, він витягнув звідкись стару ідею пристрою екстреного порятунку екіпажу і негайно поставив справу на конвейер. Пристрій називався «Лук». Російською це слово означає «Цибуля». Вимовляється воно схоже на ім'я Люк, але англомовні астронавти одразу ж почали називати його Лак. У кращих традиціях російських технологій Лук був простий як двері. Береш космонавта, садиш його у величезний пластиковий мішок, наповнений повітрям. У будь-якому нормальному пластиковому мішку майже зразу або задихнеться космонавт, або лусне сам мішок. Пластикові мішки не розраховані на те, аби витримувати повноцінний атмосферний тиск. Тож, Напомпуй мішок стільки повітря, скільки той зможе витримати якусь там частку від однієї атмосфери, а тоді засунь до середини ще один менший мішок. Напомпуй той другий мішок трохи сильніше. Цього все ще не досить, щоб космонавт важив, тож поклади усередину третій мішок і напомпуй його ще дужче. Продовжуй, наче складаєш матрьошку, аж поки у внутрішньому пакеті не утвориться достатній тиск, щоб там могла вижити людина. Тоді запхни до середини космонавта. А загалом усі ці шари прозорого пластику просто нагадують цибулину. Така конструкція мала чимало переваг. Вона була дешева, проста і легка. Спущений лук можна було скласти для зберігання у контейнер завбільшки зі звичайний заплічник. Звісно, що повітря всередині внутрішнього мішка неминуче забруднюватиметься двокисом вуглецю, адже людині потрібно дихати. Проте цю проблему легко було вирішити у спосіб, до якого, звично, здавалися на космічних кораблях та субмаринах. Повітря пропускали через хімікати на кшталт гідрооксиду літію, який забирали із газу СО2. І поки в повітрі залишалася бодай частка кисню, натомість використаної, у космонавта всередині все було добре. Тепло, що його виділяє людське тіло, неминуче накопичується в атмосфері внутрішнього мішка і спричиняє задуху. Потрібна була система охолодження. А от залазити і вилазити з лука було нелегко. Росіяни з якогось переляку Постановили, що кожен, принаймні кожен, хто відповідає їхнім стандартам, повинен спромогтися протиснути своє тіло крізь отвір діаметром 40 см. Відповідно, у кожному луці був фланець – 40-сантиметрове кільце зі склопластику, по периметру якого розміщувалися пробиті отвори для прогоничів. У ньому сполучалися всі шари пластику, посилюючи схожість із цибулиною. Це було наше місце зрізу справжньої цибулини. Аби крізь цю 40-сантиметрову дірку не виходило повітря. Її оснастили цупкою діафрагмою зі значно міцнішого пластику, яким і закривали лаз, коли космонавт опинявся всередині. Тож загалом лук використовувався так: потрібно було відкрити фланець, надягти його космонавту на голову, просунути середину плечі та тулуб аж до попереку, тоді залізти до середини з ногами і, закривши діафрагму, фактично запачатати себе всередині. На той час лук усе ще був безформною масою пластику, яка висіла на космонавті, мов безпальний мішок. Коли лук опинявся в вакуумі, можна було відкривати клапан, який наповнював повітрям усі внутрішні шари. Уся ця конструкція зрештою надувалася до розмірів автофургона і дрейфувала собі в космосі без жодної мети, аж поки прибувала рятувальна капсула. Зовнішній шлюз рятувальної капсули потребував адаптера із відповідними прогоничами для стикування із фланцем лука. Коли з'єднання герметизувалося, можна було відкривати шлюз, прибирати діафрагму, і космонавт міг нарешті втекти від космічного холоду до середини, Або, враховуючи те, наскільки складно відводити надлишкове тепло в умовах космосу, від спеки. Скафандр Орлан конструювали на основі жорсткого корпусного каркасу або ЖКК, негнучкої оболонки для тулуба з конекторами для рук, ніг та шолома. На спині ЖКК був застав із герметичним ощільнювачем шва. Аби одягти костюм, потрібно було відкрити застав, просунути ноги у широкі труби, просунути долоні крізь рукави у приєднані рукавиці та засунути голову в шолом. Тоді застав зачиняли. З цього моменту скафандр ставав повністю автономним. Роскосмос конструював ряд модулів вестибюль абсолютно нову розробку, яку можна було зібрати з уже наявних деталей за два тижні. Він мав слугувати тимчасовим місточком між Луком і Орланом. У вістібюлі було за ледве чи достатньо місця для того, щоб людина могла лягти горілиць. З одного боку був фланець для стикування із 40-сантиметровим кільцем лука. Перелізши ногами вперед з лука у вістібюль, космонавт мав саме достатньо простору для того, аби майже одразу просунути ноги у скафандр Орлан, приєднаний до іншого кінця з відкритим заставом. Проте перед цим належало запечатати лук, вручну помістивши на місце діафрагму і храповиком закрутити прогоничі. Упоравшись із Орланом, космонавт міг активувати вбудований у вістібюль механізм, який автоматично замикав застав і знімав герметизацію. Коли та дещиця повітря, що містилась у вістібюлі, із шипінням виходила у відкритий космос, космонавт відстиковувався. Під кінець робочого дня все повторювалось у зворотному порядку. Так само, як іногородній робітник спить у виненятій кімнатці, Припаркувавши авто у гаражі, космонавту належало насолоджуватись кількома годинами спокою та спочинку, дрейфуючи в тіснині лука, анфіладу з'єднаного зі скафандром та вістібюлем. Проте було чимало зачіпок. Люк, Вістібюль та скафандр утворювали закриту систему. Покинути цю систему можна було єдиним чином успішно одягти костюм, зачинити застав і пролетіти у відкритому космосі до найближчого повітряного шлюзу. Якщо страплявся форс-мажор, і одягти костюм чи зачинити застав було неможливо, порятунок ставав принаймні малоймовірним, якщо не геть неможливим. Другого ж дня після запуску програми скаутів трапився перший летальний випадок. Лук був пробитий, скоріш за все, заблукалим мікрометеороїдом. Після цього системи лук Вестибюль перетягли під прихисток громаддя Амальтеї. Астероїд, звісно, не спинив би все заблукали каміння, але принаймні впорався би з більшістю. Оскільки у цій системі практично не було входу-виходу, скаутам доводилося злітати у скафандрах уже з байконура, у спайці з вістібюлем і луком. Зрештою, це було необхідністю ще й тому, що такі конструкції не підходили за розміром для жодної нормальної космічної капсули. Тож, злітати їм доводилося у залюднених по шестеро за раз вантажних ракетах, які не призначалися для перевезення людей і не мали жодних систем життєзабезпечення. Тому космонавти, фактично, цілковито існували завдяки внутрішній подачі повітря і енергії своїх скафандрів практично від старту і аж до прибуття на МКС. Подорож займала щонайменше 6 годин, тож повітря і електроенергію в костюмах доводилось забезпечувати на всьому шляху. Збій систем, відповідальний за життя забезпечення, спричинив дві смерті у першій групі з шести скаутів та одну смерть в іншій. Можливості скафандрів суттєво не дотягували до нових вимог місії – а в самих луках не було жодної особливої системи життєзабезпечення. Тож усе залежало від шлану кабелів, що сполучали цю роблену на коліні машинерю з модулями завод. Завод російською означав усього на всього фабрику це був ще один новий пристрій, який за два тижні склепали за допомогою підручних технологій. Поки на заводі було достатньо електроенергії, води та витратних матеріалів, він підтримував життєдіяльність космонавта поглинаючи з повітря СО2, збираючи сечу до спеціального резервуару та відводячи надлишок тілесного тепла. Тепло відводилося шляхом заморозки води на виставленій у вакуум поверхні, звідки вона сублімувала в космос. Насправді, у модулях завод спричинили чотири смерті у перших трьох командах. З них дві трапились через бак у програмному забезпеченні. Проте його майже негайно після цього налагодили за допомогою пересланого із землі патчу. Інша трапилася через тріщину в повітряній трубці. Причини останньої так і залишились нез'ясованими, проте за нею спостерігала вся команда міксі. і з вікон, і на відео в онлайн-режимі. Жертва, здається, мала всі ознаки гіпертермії. Відмовила систему охолодження. Космонавт знепритомнів і помер від теплового удару. Після цього вирішили відмовитися від аби як зліплених систем охолодження, яким раніше обладнували луки. Натомість почали використовувати заповнені кригою пакети із застіпками, запас яких щодня поновлювали. Жодної з цих подій годі було порівнювати з нещасними випадками, які траплялися, коли скаути справді працювали. Пошкоджений кабель ледь не коштував життя космонавту об A+, 0.35, коли він повинен був від'єднатися від свого завода і здійснити героїчний смертельно небезпечний ривок до найближчого шлюзу, де його затягли всередину космічної станції, коли в запасі було менше хвилини. Через два дні один скаут таємниче зник. Можливо, став жертвою мікрометеороїда, а можливо, навіть скоїв самогубство. Тож із шести скаутів, котрі вирушили з першою командою, двоє були мертвими вже на момент прибуття, а один загинув через несправність лука наступного ж дня. І з другої команди, на момент прибуття, один виявився мертвим, із третьої команди всі шестеро долетіли на міксі живими. Загалом уціліло 14 чоловік. Із них четверо померли пізніше через несправність завода. Один зник, а один вимушено пішов у відставку з посади скаута і перейшов до роботи на міксі через несправні спорядження. Айві, перебуваючи на верхівці ієрархічної драбини, була відповідальна за всі дивні та малозрозумілі рішення. Були проблеми, яких більше ніхто не вмів або не хотів вирішувати. І саме на її плечі лягла необхідність вирішити, що робити з мерцями. Ось, звісно ж, існувала певна процедура. У нас для всього існувала процедура. Вони давно вже змирилися з думкою, що астронавт на місії може померти від серцевого нападу чи внаслідок нещасного випадку. Оскільки 200 фунтів напівзогнилої плоті не можна зберігати всередині космічної станції, де люди живуть і працюють, передбачалося, що тіла заморожуватимуть у космічному вакуумі, а тоді вантажитимуть на борт першої ліпшої капсули «Союз», яка прямуватиме на Землю. Лише центральний відсік Союзу Багаторазовий модуль взагалі повертається туди. Сферичний орбітальний модуль, приєднаний до верхівки першого, скидали перед входженням до атмосфери, зазвичай він згорав до контакту із землею. Відтак звичною процедурою стало напаковувати орбітальний модуль сіляким сміттям, аби воно також згоріло. Тіла, звісно, не сміття, проте ідея спалення в атмосфері була нічим не гірша за будь-який інший спосіб їх позбутися, похорон вікінгів у космічну добу. Зазвичай. Цикл зльотів та посадок, звісно, журвався. Передбачалося, що все буде підійматися вгору, але не повертатись на Землю. Орбітальні модулі можна було зберігати і відводити під житло або склад. Сміття належало збирати і використовувати повторно. Фекалії могли стати добривом для гідропонних ферм. Айві прийняла одностороннє рішення, яке закарбувалося як залізний виняток із нової політики. Полеглих перекладали у порожній орбітальний модуль, прикріплений до шлюзової ферми. Він виходив у відкритий космос, тож заморозка і всихання тіл відбувалося за принципом «очі не бачать, серце не болить». Коли модуль заповнювався мерцями, проводили щось на кшталт церемонії, модуль знімали з орбіти і далі належало мовчки спостерігати, як він згорає в язиках білого полум'я, входячи до атмосфери. Але поки що він не наповнився. У робочому стані було всього восьмеро скаутів, коли на Землі змогли спорядити і запустити ще одну вантажну ракету, на якій летіли шестеро наступних. Ці працювали у 15-й, іноді 18-й годинні зміни, розділені на тригодинні фази. Кожна з цих фаз складалася з двох робочих годин та годинного спочинку на місці виробництва, тобто власне у скафандрі. Діна, працюючи у своїй роботехнічній майстеринці, не могла достеменно бачити, що вони там роблять, бо ж її вікно виходило у сторону, протилежно від шлюзової ферми, на якій вони проводили увесь час. Вона за бажанням могла спостерігати їхню діяльність через відеотрансляцію, проте в неї вистачало і власних клопотів. Після нещасного випадку з мікрометеороїдом і луком Діна здобула маленьку перемогу на користь робосімейства, задіявши своїх підопічних для впорядкування позасталих луків. А Мальтея кріпилася до переднього кінця міксі, який через напрям орбіти – міг найбільше постраждати від зіткнень із космічним сміттям. Зрештою астероїд став чимось на кшталт жорсткого амортизатора, який захищав усе, що ховалося за ним, від зіткнень. Позаду нього могло цілком правильно розміститися кілька луків, що в далекій перспективі суттєво підвищувало шанси їхніх мешканців на виживання, особливо з огляду на те, що таке сусідство ще й послаблювало бомбардування космічними променями. Єдина команда роботів, призначених для видобутку заліза, вийшла з ужитку, принаймні тимчасово, бо ж інтереси їхньої начальниці перекинулись на заморожену воду. Тож коли вона не змушувала своєї живності бігати брилами контрабандної криги, то знаходила застосування і своїм старішим роботам, використовуючи їх для буріння отворів та фіксації роз'ємних деталей кріплення. Технічно просто погоничи вискільцями на тильну сторону Амальтеї, до якої за допомогою кабелів можна було би причалювати луки. Такий причал не був жорстко фіксований, тому попервах вони просто плавали у вакуумі, спроквила вдаряючись одне об одного, наче гроно повітряних кульок. Проте вже за день-два через них остановилась чітка конфігурація, котра акурат затуляла вікно діни. Тепер у нього було видно тільки пластик. Вона не заперечувала. На власні очі побачивши ризик, на який постійно йшли скаути, вона не заперечувала ні проти чого. Окремі шари луків були прозорі, проте сам модуль був матовий, бо шарів було чимало. Діна розрізняла образи своєї сусідки, яка була просто за її вікном, проте не бачила обличчя. То, безперечно, була жінка. Перезмінки скаутів відбувалися упродовж цілої доби. Жінка за вікном щодня поверталася зі своєї зміни приблизно тоді, коли ранок Діни був у самому розпалі. Вона бачила, як та заклопотано рухається поверхнею Амальтеї, вишуковуючи причальні кріплення, зважуючи кожен рух, уникаючи проводів та шлангу кабелів. Вона, певно, була неймовірно виснажена. Діна якось відбула довгогодинну вилазку у скафандрі, після чого просто вимкнулася на решту дня. Інколи Діна посилала краба чи плаза їй на допомогу, коли виглядало на те, що допомога не завадить. Жінка тоді повертала голову і дивилась на Діну, Крізь скляний купол свого шолома, підморгуючи її. Діна сприймала це як вияв подяки. Тоді рано чи пізно поверталася до відкритого лазу свого вестибюля і залазила в нього, поки автоматичний механізм, що його Діна не бачила, робив свою справу, замикаючи її скафандр у роз'єм, врівноважуючи тиск, відчиняючи двері та даючи їй змогу вивільнити голову, руки й тіло. Далі жінка знаходила храповик, що плавав десь у невагомості прикріплений до модуля ланцюжком із пластикових кабельних комутів. Зводила руки над головою і викручувала 24 прогоничі, які тримали діафрагму лука, обережно вставляючи кожен болт у відповідний паз, аби вони не попливли кудись інде. А тоді нарешті протискалася крізь 40-сантиметровий отвір у відносно просторі внутрішні лука. Другою вона забрала пошту, яку доставляли у вістібюлі під час зміни. Там були їжа, питво, засоби гігієни, пакет льоду, який за час відпочинку стане водою, забезпечуючи найпростішу терморегуляцію, пакетики для екскрементів і, в її випадку, тампони. Через те, що вся ця імпровізована система працювала у шаленій круговерті, Діна так і не мала змоги поговорити з цією жінкою безпосередньо чи хоча б дізнатися її ім'я. Звучить сміховинно, але в них була та сама проблема, через яку пожежники... Не могли скоординуватися з поліцією через 911. У скаутів були інші радіопередавачі, які працювали на інших частотах, і Діна нічого не могла з цим удіяти. Звірившись із біографіями на вебсайті НАСА, вона методом вилучення з'ясувала, що це фьокла Алексєївна Ільюшина. Літунка випробовачка. На останніх Олімпійських іграх змагалася в семиборстві та виборола бронзову медаль. Із такими досягненнями вона могла б зробити за паморочливу кар'єру пропагандистського ідола у старі радянські часи. Проте останній консервативний поворот у російській культурі залишив небагатий вибір для жінок у таких суто чоловічих галузях, як військова справа чи космонавтика. Відповідно, більшість досвіду вона здобула за межами Росії, працюючи на приватній авіакосмічній компанії. Повернувшись у Росію два роки тому, вона стала однією з двох чинних жінок-космонавток. Діна була достатньо цинічною, аби побачити в цьому політичний підтекст. розкосмосу, щоб не порушувати норм НАСА та Європейського космічного агентства, потрібно було мати принаймні двох кваліфікованих космонавтів жіночої статі. Фьоклі було 31. Її трохи намарафетили для офіційного фото, на якому вона була сфіксованою і давно вже немодною стрижкою в стилі принцеси Ді, яка їй нітрохи трохи не личила. Під час останньої Олімпіади вона ввійшла до списку 50 найпривабливіших атлеток, за даними якогось вірусного вебсайту, Проте й там плавалася в самому хвості. Діні вона здавалася гарненькою. У неї були високі вилиці, зелені очі, біляве волосся та всі інші атрибути, притаманні в нашій уяві славянській супержінці. Проте Діна також розуміла, чому Фьокла посіла щойно 48-му сходинку із 50 -ти. На фото вона виглядала вельми вимушеною і трохи мужикуватою, Через що фотографам із цього сайту довелося доволі делікатно підбирати ракурси і, як підозрювала Діна, місцями кликати на поміч фотошоп. Чоловікам, які зазвичай відвідують подібні сайти, вона б здалася до певної міри відразливою, хоча вони навіть не збагнули б, що з нею не так. Вони злякалися б рельєфу її дельтовидних м'язів, яке особливо було помітно під час товхання ядра. Діна завбачливо вирішила не перечитувати тредів з коментарями. Під її фото. Уже знала, що там написано. Фіоклу послали сюди на смерть. І вона, мабуть, і сама це прекрасно усвідомлювала. Наприкінці кожної зміни, перш ніж протиснутися крізь бічний лаз, аби відпочити, дрейфуючи в молочно-прозорій пластиковій бульбашці лука, вона знімала комбінезон із рідинним охолодженням, який цілоденно носила на голому тілі. Комбінезон був зроблений із еластичного блакитного мешу, між шарами якого проходили пластикові трубки. Від нього не було жодної користі, аж поки його не під'єднували до помпи, що переганяла через трубки холодну воду. За 16 годин постійного перебування у ньому Фьокла його Либонь ненавиділа, тому знімала передовсім. Тоді, спустивши до колін білизну, вона витискала і діставала спеціальний катетер, що спорожнював її сечовий міхур, поки вона працювала. Вітак витиралась вологими серветками, які приходили їй у пошті, та викидала їх у сміттєвий пакет. Виявилося, що вона, перш ніж вирушати із землі, поголила голову чи принаймні постригла спіднуль, аби не довелося морочитися з волоссям, тільки тоді фьокла відкривала свій сухпайок і починала їсти. Нерідко це призводило до випорожнення, а нужду доводилося справляти вельми грубим способом за допомогою пластикової торбинки і ще кількох вологих серветок. Цими відходами наповнювався ще один сміттєвий пакет, який вона разом з іншими перекладала у вестибюль, аби забрати перед початком наступної зміни. Після цього Фьокла вимикала білу світлодіодну стрічку, яка була єдиним джерелом світла у луках, і час від часу проводила кілька хвилин перед дисплеєм свого планшета перш ніж насунути на очі нічну пов'язку та заснути. Міксі робила оберт навколо землі за 22 хвилини, проходячи повний добовий цикл. Тож половину того часу, коли Фьокла спала, Діна могла дивитися зі свого вікна на неї, Нависло там у невагомості лука, оголену, наче ембріон, у бурберсі навколо плідних вод. Діна спостерігала, як росіянка займається своїми рутинними справами приблизно тиждень, і виявила, що це неабияк відволікає. Вона приводила Айві, а потім Іріса до своєї майстерні, щоб показати їм з вікна заснулу фіоклу. Вони говорили про неї та надсилали одне одному електронною поштою, викупані в інтернеті її світлини. Це могла бути я або ти, Люба, казала Діна до Айві. А це ми і є, казала Айві, тільки трохи по-іншому. Думаєш, і ми так закінчимо? Айві подумала і похитала головою. Слухай, її спосіб життя не належить до найздоровіших. Ти гадаєш, це самовбивча місія? Я гадаю, що це гулаг, сказала Айві. Маленький гулаг просто у тебе за вікном. Ти вважаєш у неї якісь проблеми? Я вважаю, у нас у всіх тут якісь проблеми, нагадала Айві. А. «Я її забула». «Вона щасливиця, пам'ятаєш?» Малося на увазі, що Фьокла знайшла такий спосіб змитися з планети. «Не схожа вона на щасливицю», – сказала Діна. «Я ніколи не бачила настільки ізольованої людини. Вона з кимось говорить по тому планшеті чи просто порпається в мережі?» «Я можу спитати Спенсера, якщо хочеш», – запропонувала Айві. «Я впевнена, що він реєструє всі запити». Діна знала, що Айві просто жартує, однак відповіла. Ні. Вона заслуговує хоча б на такий особистий простір. Ріше від побаченого збудився. Намагався, звісно, не привертати до цього особливої уваги. Проте, між моментом, коли він побачив Фьоклу та їхнім із Діною сексом, минуло щонайбільше півгодини. Не те, щоб Рісу були потрібні додаткові стимулятори. Діна їх, зрештою, теж не потребувала. Вона завжди відчувала, коли до цього йшло. Вона відчувала це за його запахом, принаймні тоді, коли його не нудило. Зустрінся вони в іншому місці в інший час, і самого запаху було б недостатньо. Їм довелося б спершу, бодай, сходити на побачення або що. Виникали б труднощі, пов'язані з попередніми стосунками, несумісними стилями життя, недоречним братанням. Але тут все було автоматично. І тому неймовірно гарно. Судячи з інформації, яка гуляла інтернетом, така поведінка стала більш-менш універсальною. Людство, можливо, і стояло на порозі зникнення, проте відмовляти собі в дворічному шалі заспокійливого сексу явно не збиралось. Проте, власне, спати разом – то була інша справа. Загалом різь був не проти. Тільки от з погляду логістики це було нелегко. Зазвичай астронавти сплять у мішках, які не дають їм дрейфувати абикуди у відключці. Мішки розраховані на одну особу. НАСА поки що не дійшли до виробництва двомісних мішків. Тож, якщо після всього їх хилило на сон, доводилось імпровізувати, обмотуючись усім, що було на похваті. Проте це ніколи не тривало довше кількох хвилин. Тоді він повертався до своїх обов'язків, а вона, якщо все ще хотіла подрімати, залазила в мішок, який тримала у своїй майстерні, іноді винувато дивлячись крізь вікно на бідолаху феклу.